Eh, benvingudes, benvinguts. Eh, això és una sessió de les veus de la República, que és un cicle de debat eh, i de reflexió eh, social, política i també cultural que tenim aquí a la Casa Blancdai. Per la gent que no ho conegueu, la Casa Blancdai és un centre cultural que està gestionat d'una manera atípica no? eh, per l'Associació Cultural de la Casa Blancdai i eh, compta per la seva gestió amb la participació dels veïns i les veïnes, que són qui i les entitats sòcies també, som qui, qui establim la programació cultural i qui decidim de forma participativa i comunitària el que es fa a la casa. Per tant, doncs, doncs té bastant mèrit eh, que puguem seguir funcionant amb aquesta pandèmia, que ens ha dificultat molt les, les maneres de relacionar-nos i de poder fer gestió comunitària, però ens en estem sortint i i per nosaltres és un motiu de celebració i d'estar de, de, contentes amb la Marta i jo, que combina aquest cicle i tot la tècnic de la casa i tota la gent que ja està manipulada, eh, que hi hagi tanta gent avui aquí, perquè sabem que el moment és difícil. Hem, aquest cicle l'hem fet de mil maneres, híbrid, eh, virtual, via Zoom, via YouTube, eh, etc. I que avui hi hagi tantes persones aquí que heu pogut tenir i que, a més a més, ens estiguin seguint també pel camari grup de en directe, doncs ens resulta molt satisfactori. També molt contentes que les tres i els tres ponents convidats estiguin avui aquí i hagin pogut arribar també i estrem tots bé, i sants i ja Aquí dir-vos també que la Casa Holandall en guany, o sigui aquest any, el mes d'abril fa 15 anys. Per tant, doncs, tenim estem ara precisament i des d'abans de Nadal intentant buscar una programació absolutament engrescadora perquè esperem que l labrilador de la primavera també porti doncs una mica al final de, de la pandèmia o una relaxació o una, un millor moment i ho puguem celebrar de la millor manera i donc estem precisament preparant aquest programa que esperem trobar-nos per actuarnos eh, la, la idea d'aquestes sessions una mica és eh, una primera part en què les persones convidades parlaran que ens hem vingut a explicar, en aquest cas, en la, la votació cultural de les libreries a la ciutat. I després, i eh, ho farem així com en dues parts, deixarem d'emetre per mi tu i es farà un temps de debat aquí amb la vostra participació. Gran part del que ens vinguin o ens puguin explicar ve donar-te que pugueu o voleu preguntar. Estan, sobretot ells i elles, molt interessats en les vostres preguntes i aportacions de què voleu saber sobre les libreries. Eh, per introduir una mica el tema, eh, em deixo dir també que la gent que està veient -nos el nostre canal YouTube tenen l'opció de fer alguna pregunta escrita eh, via el canal, que després la faríem saber al públic però sí que tancarem la missió per no deixar una gravació després massa llarga i perquè també estiguem més tranquil·les a l'hora de fer el debat postratiu. Hem buscat una mica de xifres per situar-nos en aquest debat. Segons Barcelona, la ciutat de la literatura, la ciutat hi ha 324 llibreries, més o menys. És a dir, una relació de 5.000 habitants per cada llibreria. Això... No se sap si és molt o poc. Bueno, T'adones que és bastant quan ho compares amb altres ciutats. Base, no? eh, Londres té 960 llibreries que representen 9 o 200 habitants per llibreria. Sembla que té una tendència que se n'obrin més. L'altre dia llegíem un matí a Madrid que feia una tendència a, a un boom de llibreries. Fins i tot s'està fent un recorregut de llibreries en, en una zona de la ciutat. París... Té 724 llibreries i em pertoquen 14.000 habitants per llibreria. I, en canvi, sembla que s'estan tancant llibreries o que cada vegada n'hi ha menys. Mm. I després hi ha casos potser, que ens queden més allunats, com Nova York, on es veu que hi ha hagut eh, molts tancaments de llibreries d'alegament i que la situació és més dramàtica per a aquest sector. Eh, com veieu, les tendències són dispers entre les ciutats. Òbviament, estem en un escenari de, de pandèmia que que ha motivat molts canvis en, en la cultura i en l'accés als llibres, i en com llegim i en com ens acostumem a la cultura. Eh, jo Crec que és un dels sectors que ha patit molt les restriccions, els canvis, els estoraments, les maneres, els formats, etc. I el que tenim claríssim és que una llibreria no és només un, un, una botiga on es venen llibres. No? Eh, claríssim, que són els tres llibres que tenim aquí i totes les petites llibreries que tenen una activitat cultural riquíssima eh, és un espai on busquem llibres on podem aprendre eh, on podem compartir idees on podem desenvolupar tota una sèrie d'activitats relacionades amb el llibre i volem que ens expliquin una mica com, com ho aconsegueixen com aconsegueixen a més de la seva activitat habitual eh, que és la venda de llibres subsistir en aquesta situació i, a més a més, eh, oferir el ventall d'opcions culturals i, i formatives eh, que ens m'interessa. Eh, com fan aquesta potestà cultural de la ciutat? Teniu un recolzament institucional per fer-ho? Us sentiu bastant sols o soles? Com organitzeu eh, les activitats a, a banda de la venda de llibres? Eh, es fan en parallèl i tant, doncs deu ser difícil imaginar-ho tot. Volem saber també quina relació tenim amb les biblioteques. Les biblioteques complementen a les llibreries? Ho eviteu bé en el territori? Eh, qui, qui, a qui li compren els llibres les biblioteques públiques? Eh, us ha afavorit o us ha perciplicat aquesta societat més digitalitzada? Heu sortit guanyant, heu sortit perdent, us ha donat més opcions. Per exemple, penso en, en gent que està més lluny i encara que necessita i abans no, etcètera. Eh, heu, heu augmentat... Eh, us heu llançat a la venda online? O això ha suposat una mena de ha suposat aquesta qüestió? No. Eh, jo també em pregunto una mica que, que, que, quins estils de, de lectura creieu que la tendència hi ha a la nostra ciutat. No? Que esteu ganant més, que por no us heu volgat més. Eh, estem a, a Espanya es, es publicen unes 50.000 novetats a l'any. No sé, però no ens sembla una barbaritat. Novetats estrictament, perquè eh? hi ha reaccions, etcètera. Eh, M'imagino que un gran repte de llibreter i llibretera deu ser fer una composició de taula de Com la feu? Eh, com ho crieu? Mm, qui us influeix? Us sentiu molt influïts a l'hora de fer aquestes tries? Etc. Eh, bé, mm, segur que sorgiran més preguntes al final de, les costa, de la nostra xerrada. Mm. Hem pensat que jo n'he llançat unes quantes doncs, per obrir debat. Eh, hem pensat que, com que volíem tenir una representació de llibreters i llibreteres més àmplia que el propi barri, ens doncs hem anat per tot Barcelona i que les intervencions que faran ara les farem per la i Per tant, començarem amb el Xavier Vidal. L'ústres, em fa tots tres i després ja els donaré la paraula. El Xavier Vidal eh, és el llibreter de dues llibreries. La, les llibreries no llegiu. Eh, una La de Poblenou es va obrir l'any 2013 i la del Poblenou, el 2019. I ell és periodista d'ofici i, a més a més, doncs, diria que com a llibreter segueix exercint moltíssim de periodista. Que és un gran comunicador i, i té un ventall d'activitats eh, culturals, formatives, eh, clubs de lectura, etc. Les, a les seves llibreries que, eh, bueno, que no, no, no, no t'ho pots acabar de tant. Eh, porta 25 anys amb l'exercici periodístic i ara ens no explicarà més com ha sigut la seva experiència. La Gloria Arquillo de la llibreria L'Inexplicable. És una llibreria que està al barri de Sants de Barcelona, al que ve de l'Illau 78, i que va obrir el novembre del 2017. Perdó, del 2017. M'agreu-me'n, eh? Va estudiar a Friologia en Grés, de la Literatura i Literatura Comparada, i després, més a prop obrir la llibreria, havia fet el cos a l'escola de llibreria de la Això és un altre tema que em sembla interessant. Com es formen els llibreters? No? Si hi ha una formació o si creieu que cal més formació o si hi hauria de haver informació enreglades, com hi ha en alguns raïsos, etcètera. No? Eh, eh, bueno, ja us he presentat la llibreria, eh, més o menys la seva formació. Finalment tenim a la Gemma és la llibretera del barri, amb la qual doncs, eh, també tenim el, el gust de participar a la Casa Orlandai amb, amb la llibreria a tota pàgina amb diverses activitats, com la llibre il·lustrada, que va ser una gran activitat que vam fer, o eh, la trobada de llibres i il·lustradores, que es fa a setembre. Eh, són, són sinergies de llibreria amb, amb Casa Orlandai que ens agrada moltíssim. Eh, la Gemma va obrir eh, fa 14 anys, en l'any 2008, la llibreria. sembla que fos ahir, no? Perquè, <ríe> durant molts anys, la part aquesta del Ben Serrano hi havia cap llibreria. Hi havia d'anar una mica a fora i, i Realment doncs, eh, està molt contenta amb l'experiència, molt agraïda amb la resposta que ha tingut barri de la llibreria. I, i, bueno, I sent que hi ha molt de del veïnat i que, sobretot després del, del la situació de COVID, la gent ha continuat, doncs, seguim fidel a la llibreria i a les activitats, ella també té molt clar des del principi que la llibreria seria que més un espai on es venen llibres i tot ara està com morint un segon espai al al costat, on petit petit, petit, petit però constant. <coughs> i doncs, jo crec que més o menys, eh, amb això queden presentades i presentats. I paso la paraula primer a la Gemma si voleu fer això com teniu, parlarà més tres i després un minut. Ai, perdona, Xavi, perdona. Exacte, no, no, com havíem perdonem. Sí, Te va anadar tot, eh, uh, gracias uh, la invitació. Uh, i ja m'agradaria a dir que moltes les activitats que van a la llibreria he estat desitjant aquí. No et queixis. No et queixis. No, no, aixar-me. Aixar-se és de rics. I aquesta... Eh, oh, Aixar-se és de rics. I més a, a l'almena que vivim. Jo... Eh, que, ara, més interès, té més interès que vosaltres aneu preguntant, perquè l'Elsa ha fet moltíssimes preguntes que cada una d'elles pareixeria una sessió. Per tant, a abastar-me'ls totes les incursos. Per tant, que mirem de una intervenció més o menys breu. Eh? Eh, quan em diu que farà una intervenció breu, ja sabeu què passa. Eh? Fas una intervenció més o menys breu eh, partint d'una de, de, de les frases que més m'agrada, que és el llibre d'un llibre de Port de que deia, si la natura és la resposta, quina era la pregunta? I per tant, jo contestaré a, a, a algunes preguntes de lallxa amb preguntes. La primera una de les voss data és que segons les dades hi ha 300 tipes llibreries a, a Barcelona, qual cosa fa que hi hagi 5.000 eh, persones 5.000 per cada llibreria. La primera pregunta és: on estan els possibless? <ríe> Ils <g Damals> també reclaman els seuscinc mil. Crec que seria un bon sua. libreries volm els nostres .000. La, la seg pregunta és que l'altre fa propos això i vaig tenir alguna pregunta també a IA, que és pensa eh, eh, en algun moment entre el barà i el barà... Eh, estan les gemes de la Glòria, estem, jo, jo estic jo aquí i pensava tota aquesta nova fornada de llibres. Per què les ha obert gent que no hi ha obert el món de llibres? Aquí n'hi ha tres, però us en podríem dir. Gairebé el puntàfic del 90% de les noves llibreries que són obert a Barcelona o a Catalunya, des de l'any 2006, per, per posar una, una xifra, no vénen del món del periodisme. Jo vinc del món la Gemma ve del món de l'advocat, eh, la, la, aquí la Glòria ve del món de l'Excel. Sí, L'Excel, tots sabeu que és aquest programa eh, de tots l'ho diria. Però que ho diria perquè sí que algú que el sap fer servir molt bé. I veus que és molt útil, però que tu no hi arribaràs. Per tant, aquesta, jo, vaig pensar, per què? serà perquè la gent que treballava en el món del llibre i ja va veure que no havia d'obrir una llibre. <ríe> Són ells els intel·ligents i nosaltres no. Les altres... Pre... No, i, i seriosament... Quan, quan, quan jo vaig obrir la libreria' en 2013, jo vaig tenir la fortuna de una gran mestra, que és la gent, vaig, vaig poder tastar el que significava una llibreria... Uh, doncs fes pràctiques durant uns mesos amb, amb la uh, I allà vaig aprendre el que era ser libreté. Ser és un ofici molt èpic. O és una literària, llegeixes tot el dia llibres, mm -hmm. eh, llegeixes. Ah. llegeixes sobre els llibres, mm -hmm. tens un grup de lectura en el qual fas tertúria sobre els llibres i l'autoritat, i llavors eh, passes, passes a fer les pràctiques sobre doncs, la llibreria de la Gema i llavors t'anaràs a fer les xarxes la barà, factures, obre caixa, tanca caixa, porta llibre, tanca llibre, etc etc. Llavors t'anàs d'anar a casa, t'anaràs una mica d'energia perquè quan arriba a les quarts de deu de la nit, després de sopar, no se teguin els ulls i llavors llegeixis. Eh, això és l'èpica de la llibreria. L'autèntica èpica. Per què haurem Jo sempre havia dit que a mi, més que agradar-me agradar llegir, que naturalment, com a l'emili, valor se le supone, que és el que deia a mi, que suposar, eh, el que et trobaves era... que a mi m'agradava compartir les teves lectures i m'agradava que els meus amics compartissin les seves lectures. I per tant, eh, quan obres una llibreria, vendre llibres se les supone. Però que en el món en què estem, és a dir, si jo ango una llibreria i em tiro d'arribar al taurell i espero que la gent vingui, això la gent ja ho farà a les botiques de llibres, o grans i de llibres, o la gent va comprar el llibre amb, amb la lingua fora perquè ha de regalar-lo alguna cosa i si està a poca estona. No? En canvi, quan ets una llibreria, i no ho no dic pejorativament, eh, les botiques de llibres, jo crec que són sistemes que han de coexistir són necessàries, es complementen, però que tenen perfils diferents. I aquest perfil diferent, en el cas de la libreria és que quan t'entres a una libreria pots tenir l'oportunitat de barrejar tranquil·lament per allà, per allà quins llibres tenen, quins són els llibres que t'exposen, per què t'exposen aquests llibres. I això genera una cosa que, per mi, amb els anys he anat vestint una mena de discurs, que en realitat no ho tenia abans, sinó de fet sobre la base de l'experiència. Jo crec que una llibreria és identitat. La identitat de les persones que ells són allà venen. A les gent el tipus de llibres, a mi m'agrada nosaltres. A la Clàudia li tipus de llibres i a la gent li agrada I a cada llibreria hi ha una identitat. I la identitat té a veure també amb una altra paraula, però és que és la diversitat. Jo sóc un gran defensor de que obri una llibreria cada capdonada d'aquesta ciutat. És a dir, aquest 5.000, en realitat, que exigui 150. I jo dic, no surt a per No, sí que surt per, per què la gent fa als Perquè ja passa a Si haguéssim llibreries a cada capdonada, la no tindria més paurats que a una llibreria. No On, On vaig? A la circuitaria, em compro el búti, surto. I passo per la llibreria que perds i parlo de darrantar-nos diversitat amb el primer Identitat, diversitat i una última paraula, que també ja acaba, empat, que és la comunitat. Si alguna cosa fa que les llibreries, però jo diria que qualsevol comerç eh, de barri o en un barri eh, tingui fortalesa és perquè hi ha gent al seu voltant que suporta aquest és a dir, es venen llibres, però hi ha un diàleg frac, de cara a cara, la persona, discussions, mare d'aquest llibre, no mare d'aquest llibre. I per fer comunitat, també, el, el, el... el llibre d'aquest llibre d'aquest llibre d'aquest llibre una cosa, que és organitzar activitats, tot acabant tant. Eh, I és a partir d'aquí que entre el meu desig de portar una libreria en la qual hi passessin coses i vingués gent i, i, i la gent es conegués, i una de les coses que fa més gràcia és que a, a, a la libreria hi, hi ha un grup muntat de WhatsApp, que eh, són 5 o 60 persones en aquell grup de WhatsApp. Eh, són gent que, que s'ha conegut a la libreria i eren veïns. Alguns fins i tot del mateix que un mòbil que llegia en un silenci, no ho sabia. I qui es descobreix en la llibertat, què no passa aquí? No és doncs que hi hagi aquest dubte WhatsApp i que et va, t'hi ah, he afegit, i jo vaig dir, no. O qui és? No sabem, no eh, La seva sap que ja ho diu WhatsApp. En fi, eh, per tant, per mi són tres panagòs molt important, no? la identitat, la diversitat, i la comunitat, que només es, es, es poden expressar a partir d'un verb, és el de compartir. O, si voleu, hem parlat de la banda terrenal, però la banda terrenal és molt avorrida. La banda terrenal us explico. I al final de mes he hagut d'haver trell llibres per pagar els lloguers, les nòmines, i el, el que pago és altra empresa, que és arribar al final de mes i pagar-ho tot. Si no ho pagues tot, tanques. Si tanques, no hi ha llibreria. De qui serà la culpa? El llibre de temps és una bona, de noves. Però jo crec que darrere de l'esperit de muntar una libreria de barri o en un barri eh, hi ha d'haver-hi una intenció prècola. Que no és el de guanyar diners. No, no. que, no que no és el de guanyar diners. O almenys, que no és el de guanyar molts diners. Si jo volgués disposat d'un lloc atracat al Port de Barcelona o al Març Nou, no, no monto una llibreria. Me'n vaig a Nova York, me'n vaig a aquella brouca. O, si ho arribo a saber, m'imparteixo una empresa d'aquest patígens. Per tant, això és la comunitat. Aquest discurs que, que pot sonar així, que, que, que dius que no tenia muntat així... No, no, això, això són coses que han anat sorgint i que, de mica en mica, un, quan hi va pensar i va reflexionar, pues apareixen més o, menys, eh, més o menys això. Aquest discurs avui és així, doncs, millor dir, fins fa dos anys era així. I de cop i volta te n'adones que, que sí, de que la comunitat és el que ha salvat la libreria en una època de perter-me. Quan la gent em deia, hòstia, és que jo van dir el 13 de març d'anys de la llibreria, jo vaig tocar a la meva que és la meva sòcia, que comptava en el Google i dir la frase més bonica que es pot t'hi entendre. No? Diu, bueno, fue bonito que te una libreria tancada. Ells deien 15 dies, ja estaves veient-ho d'Itàlia i tu dius això. Eh? Com a mínim, no tornarem fins dos mesos, oi, va ser. No. Dos mesos tancats, sense letres. <coughs> Tot és complicat. Què va passar? Doncs que el concepte de comunitat ha crescut. Per què? Perquè moltes de les libreries vam decidir, totes, però moltes, eh, usar les xarxes socials, eh, descobrir el Zoom i la videoconferència, com un espai en el qual es podia consolidar la comunitat existent, i no només això, sinó que ampliar-la. I no només durant els costos de la nostra mèrgica, sinó en posterioritat. Per tant, la, avui, la comunitat, almenys a les no regiu, s'ha incrementat d'una manera que jo, de vegades, al·lucin. Fem muntar un curs per aprendre a escriure contes autors en col·laboració amb l'editorial Pàgnes d'Espuma i han apuntat 22 persones. I jo vaig dir, ho farem presencial, el, el, el, els escriptors estan a fora, els autors participaran per su, perquè vingui i tal. Vé una persona a la universitat. perquè les altres estan. Mèxic, Lío, Sevilla, Roma, etcètera, etc etc. I per tant penses, bueno, sí, sí, és una libreria de barra. És una libreria a un barra, però la comunitat és global. I per tant, el concepte què creix, llavors algú pot dir, bueno, però clar, llavors ja no és una libreria de barra. I, no, és una libreria que intenta pagar tots els remunys a final de meso. Per tant, necessito que la comunitat sigui forta, i si és global, més forta serà. I millor de tan global, la pitjora s'ho si creu no uh, I jo no diria més. Dir que, existeixo que és més important les preguntes que vulgueu fer després que, no, que no, el, el discurso. I El primer de tot és trencar una llarxa en favor de l'Excel. Donar-hi una posibilitat és caraballós. És fantàstic. Tots fer fan milions de l'Excel. Milions. milions. No. El que passa és que jo vaig treballar uns anys en, en el món de la cooperació internacional com a tècnica de projectes, fet pressupostos, fent justificacions de subvencions i aleshores, o controles l'Excel o Això és efectiva del viatge de Totalment. <ríe> Això, per, per mi, va ser un punt fort de la llibreria perquè, com deia el Xavier, tenim aquesta idea no?, de la fer a... tot el dia llegint, a mi m'agrada molt llegir, llegiré molt, i després llegeixes pectures o barans, de... i ja. I jo encara tinc 40, 40 minuts de tren cada dia que aprofito per llegir, perquè si no, la meva força I que t'acord. Exacte, i per mi és un punt fort, aquest, no?, que... que... Que tenia com molta experiència relativament, no? però en, en gestió administrativa, en pressupostos, en factures, en justificar coses, a, a barallar amb l'administració pública. El no? que deies, a vegades, no diré que no ajudi, però a vegades el, la peberassa, les condicions per dubtar segons quins ajuts o segons quines licitacions. És que dius, mira, què passa. Sí, a vegades ploraries i a vegades dius, per l'ajuda que em donaran, quantes hores em tiraré fent això, o quan, quan ploraré, i no, no sé, i has de valorar una mica, no? Eh, coses que ha dit el Xavier, per exemple, això de la diversitat, eh, clar, nosaltres no sé si ho fem perquè som llibrateres, que mirem allò de quins llibres estan exposats i per què, però això realment et dona molt la pista de, de la identitat de la llibreria, no? No és el mateix entrar central, que la no llegiu, que la veu de pàgina de la inexplicable, que la, la que veu és igual, o la FNAC. Mm. I això, quan vam obrir vam pensar, ostres, per exemple, no? una pregunta, hem de tenir bestsellers? Bestsellers, vull dir, des Pérez Reuente a Ken Follett, a, bueno, a tot el que... No? A, la Daniel Steele, jo que sé, de tenir aquesta gent? Uns doncs noms. No l'hem de tenir. Nosaltres, la nostra aposta, és a dir, nosaltres com a llibreteres fem filtre primer, no? perquè de 50.000 novetats que es publiquen en aquest estat cada any, més tot al fons, més, més revicions, clar, tu no pots tenir-ho tot a la llibreria, és impossible. Aleshores tu ja fas una tria quan tries els llibres que tens a la llibreria i després tries de tots aquests llibres que terminen quins poses a la taula i per què. Uh, I llavors pot semblar, no sé des de fora si us sembla o no, jo que no que, potser que ara que ha sigut inconscientment això es veu perquè eh, hi ha clients que entren a la llibreria i diuen ja sé que aquest llibre no tindràs però demana mal, perquè ells ja saben de, de, de quin pel vas no? i, I és això, és, això és fantàstic perquè ells ja saben quina és la teva proposta i que pots portar els llibres que vulguin perquè els pots encarregar perquè hi ha certes coses que allà no trobaran que potser les trobaran a la que llegiu, o potser les trobaran a la casa del llibre. No sé, però allà no ho trobaran. I això és la diversitat que és interessant. I no? el ja que deia, no? que potser no us sembla, però en el nostre cas, i estic segura que en no el vostre també, eh, el que està de taula de cotats que tu comentaves... Nosaltres tenim dues taules no? de novetats. Per sí, sí. la gent d'aquest tema. Té... Sí, D'acord? No. no, no, no, no. Bé, bueno, després els adonem que a les taules de novetats, ara i no són novetats, no? són les nostres apostes, no? I aleshores tenim una que és com més les nostres apostes més noves, o què va ser, i les nostres apostes que potser fa quins anys que s'ha publicat el llibre, perquè nosaltres volem que aquell llibre, perquè ens ha encantat, i a part que els hi posem uns paperets, de dir, dient per què ens ha donat aquell llibre, i, i això també li agrada molt a la gent, no? perquè també veu, veu el que m'afreta. I amb això dels best-sellers, doncs, al final és doncs, no. Si, si la teva aposta és fer una llibreria de best-sellers, és doncs, perfecte, cap problema, no? Tindràs al públic que, que tindràs i si montes una llibreria sobre jardineria, doncs, tindràs al públic que tindràs. I sinó més, eh? no, no és cap judici, tampoc, de res. Però que moltes vegades ens deiem quan començàvem eh, oh, és que com no heu de tenir no sé què, no? Perquè clar, això és ben molt. I, mira, just abans d'entrar ho comentàvem, no? tinc un comercial que està entestat, que jo hi ha una col·lecció juvenil que es ven molt, és que no sé quina llibreria ho venen molt, i jo no ho venc, jo què sé. Hi no? ha ja molta no de comprar més perquè estic ocupant d'un prestatge en tota la col·lecció que no surt. Tu comentes a casa d'algunes i dius que no tens un quadre d'un sofà, però no tens casa nostra. Exacte, sí, sí. I, i jo crec que en el no cas, com a mínim, eh, la gent ho té molt clar, eh, perquè, perquè et fa això, no? I això també lliga, evidentment, amb, el, amb la comunitat. En el cas de l'Inexplicable també ha estat així durant la pandèmia. Clar, quan em quedes el dia 13, li dic, tanca. Ja. I com pago el VLU, eh, perquè jo tanco, però els autònoms els era igual. El VLU era igual, els IVAs, els IRBFs, tot això s'ha de pagar als proveïdors i no tinguin ingressos. I què faig? Tothom correix a buscar polis a la o a demanar diners a Tifons o a, o a treure diners de sota les pedres. No? I després una altra cosa que no sé si a vosaltres us ha passat, però a em van donar l'ajuda aquesta d'autònoms que l'any després, el que ha de quedar s'ho va la renta doncs ja vaig tornar a la Lissalleta. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Vull dir que que dius, vale, gràcies, però això és bo, eh? Sí. <laughs> o sigui, de fet em van els uns diners després em van reclamar. No? Això també ja és una altra... Una altra història. Eh, el, pel que fa a la comunitat, nosaltres estem molt contentes amb la comunitat que estem creant i que s'ha reforçat molt durant la Covid. També hem fet coses per Zoom amb gent de Mèxic o de Canadà, de, de París, de, de València, que, que vaig, on no tenien clar. La senyora de Mèxic no pot venir a un punt de lectura a, a Barcelona. No? I D'aquesta manera vam ampliar una mica això. Nosaltres el problema que tenim és que les activitats les fem al soterrani. Tenim un, un soterrani que va ser un refugi aeri durant la guerra de civil, però no hi ha cobert una vida mòbil ni internet ni de res. Aleshores es complica una mica les activitats que els controven. I la llibreria és petita com per ocupar-la segons com amb aquest tipus d'activitat. Amb això de la comunitat, jo m'havia notat una cosa que no podia que oblidés, que era descobrir juntes perquè nosaltres, amb les nostres clientes i clients, descobrim coses plegats, perquè veu un client i et recomana. O he sentit per al ràdio que deien això, mira't aquest llibre, o jo quan era petit em vaig aquest llibre i li explico als nets. I el que i, i això és fantàstic, perquè no ets només tu que fas la teva proposta, no? sí que no que la gent també t'enriqueix a tu. I a mi això és el que diu el Xavier, això és el que més t'agrada, parlar de llibres. De fet, tenim un grup amb unes amigues que cada mes i mig, dos mesos, ens reunim formatge vi i llibres, no?, I, i ja està. De fet, ara mateix a l'Inescriure Rècola hi ha un club de lectura en marxa ara mateix que estan parlant de llibres i fotent-se el llibre. I, doncs, això és, és fantàstic. I, I amb el que deies dels negocis o d'altres entitats del barri, nosaltres amb les biblioteques, bàsicament, tenim una relació de, de compra i venda, eh? La mateixa, perquè la veritat és que anem tots una mica d'hòlit tens ajudem en, en temes de difusió i tot, però hi ha alguna activitat que hem contribuït també, com, com pot ser aquí, no, Fem una chavada o a la ialla ja i els dansenenca, que és una entitat també del barri, però és que he figit tot amb la florista que acaba d'obrir el costat, saps? Vull dir, hem fet per Instagram, hem fet una promoció sin compres a mi i a font de descomtes i si compres a ella. Fanció, no? Eh, amb el bar de la cantonada, no sé, amb, amb, que pots fer les sinergies amb moltíssima gent del no? barri, i això és el que és important, no? que els barris segueixin... No? Durant la pandèmia, la gent va veure, també sobretot durant el confinament, no? que la... els barris tancats estan morts. Si els negocis tancen, si els centres cívics tancen, si les biblioteques tancen, això està mort, perquè si pones, comprar tot per internet. No? Surt a la cantonada i no hi ha res, ni al bar. I, i re, també volia En aquest sentit de les biblioteques, per exemple, jo tinc molts clients i clientes per bueno, que no tenien carnet a la biblioteca i ja els hi han fotut prou a la libreria. Eh, home, és el favor d'anar a la biblioteca a fer-me el carnet. Home, però si vas a la biblioteca no te'ls compraré. No, no t'equivoques, si vas a la biblioteca et compraràs més, perquè descobriràs coses Descobrires llibres que t'agraden i que voldràs tenir, descobrires gèneres que, gènere que t'agrada i que voldràs tenir. Tinc una clienta que va destró molt, rínic, que és superespecial, que no havia llegit còmic en sa vida. I es va fi a la i vaig dir, Eva, la veritat, llegeix d'això que t'agradarà. I ara no para amb còmic. I això és bo guai, perquè descobreixes coses i, i jo també descobreixo coses, eh? perquè també em fan llegir coses de la gent que jo, molt tu propi, no ho no, no llegiria, segurament i que més perquè m'he fet quatre ratlles per no oblidar-me de res. Les novetats, de compartir les lectures, em sembla mes. més... És, és el més romàntic no? de tot l'ofici, també no ho sé. Mi, també, no? Perquè evidentment no estem darrere el taulell de gent. Estàs pensant en activitats, estàs triant novetats, estan estàs fent evolucions, obrint caixes... No sé altres, altres negocis eh, com, com ho fan, però jo que a les lligradies no sé si és un dels pocs negocis que cada, cada dia, cada dia del món arriben caixes. Cada dia. No hi ha ni un dia que no hi hagi una caixa. I jo m'ho veig. Veus entre el transportista i dius, no ho veig, no ho <ríe> pobres. Però vull dir que, que, que realment el més romàntic que crec que realment fem és és això no? de, de, de poder compartir les lectures d'aquestes pàrregues. I pel que deies a la formació, jo no sé si tu d'altres vau fer el no? postgrau. Tu, tu vas a la primera... És pues que us el vaig conèixer. Ella ja tenia no? el postgrau. Sí que és veritat que el postgrau aquest... En concret, no sé com està plantejat ara, però ja fa tres anys o quatre, no? Quatre. El que sí que em dona és una, una varietat bastant ampla del que és l'ofici, perquè ve gent de tots els àmbits, des dels informàtics que fan els sistemes de gestió del software de gestió de la llibreria, llibreries de vell, un distribuïdor... Un, no sé, de moltíssima gent que es dedica a comunicació, una persona que ve i explica com organitzar les sí, activitats, que et dona una, una visió bastant de conjunt de tot el que implica no? en l'ofici. I jo també em va anar molt bé, sobretot perquè vaig fer les pràctiques a l'Esposada, que és una llibreria de les franqueses del Vallès, on és la, la fe que, que, que vaig aprendre de literatura juvenil, en fràctica, en fe, que em va fer, que està escrit, o sigui, una barbaritat. I, I una de les coses també que em va assenyar al postgrau, que és molt pràctica i molt concreta, jo vaig sortir, el dia que vaig sortir d'una empremta i vaig veure com s'imprimien els llibres, vaig dir que no tornaria en vida com llibres cal. M'és igual que corti 2.000 euros en la vida. Perquè realment veus la cadena de producció. Vam anar a editorials, vem anar a libreries de visita, vem anar a una distribuïdora, a una empremta i quan veus tot allò que està molt de tallar però... Com pot ser que això només va haver dintreur-los? Em dirà que va passar i ara ho estan passant molt malament perquè el paper ha pujat molt de preu, els transports, la llum. I ara ara tenen temps una mica complicat, sembla, no? Però la veritat, no sé, jo vaig al magatzem de les punxes, que és una distribuïdora supergran. No sé, era com la biblioteca infantil de Borges, De res de res. I recordat no acabaven mai els passadissos de llibres, no? On pagàvem els serveis i pujaran els llibres, per que no deïmte doncs a mi ja m'han arribat a un parell de menys que sí, eh? Sí, sí. sí. sí ja m'han arribat a un parell de de d'aquests, no excessivament, però si no els 40, 50, 60, sí, no ho sé. I ja està, estic d'acord amb el Xavier, que era interessant, que ens feu pensar i que ens feu preguntes. Ens okay. I moltes gràcies. Moltes um, gràcies. Ja però la pregunta en la junta que una mala notícia que és que no s'està mateint en directe pel canal de TV, de la tecnologia tal, però s'està grabant. I per tant que o sigui, la gent que es moria de ganas de veure en directe, s'haurà d'esperar a que immediatament s'haura dinava això i Maria, també, i va anar a l'Àngel. Sí. No, no, no hi haurà edició, sí ah, ha edició, però seguirem fent el que havíem dit de tallar en comptes de fer-me l'estrata. Sí. Doncs jo, poca cosa més a dir, perquè jo parlo molt bé, companys. De I parlant de comunitat, jo m'he dit les cares, sí, clar que estic en un barri, jo no canvia, però veig gent de l'escola i la dina, veig la vizinha, veig a la sala Veig al Ferran, que porta molta lectura, veig totes aquestes dones que van a molta lectura, a la llibatina petita... Veig al Ferça, que és molt nou per Instagram, amb moltes cares que la Cristina, que fa 14 anys, que és que li entra. I això també em recorda una mica la, a la festa dels 10 anys de l'Elsson. -se. Va ser una festa fantàstica, una mortista, gràcies a, a Casa del perquè per Ser, tu i ser, encara no hi pas, Però va ser molt xulo. En Xavi va fer... Un, un paper, com dos papers de, parauca, de junts, la Rauca, de la gent la Mònica la Lissínia també al seu examenular. Tinc aquesta... A vegades em que soc la senyora Pascablata i Cristina perquè riu a fer coses i després ho sabeu, per tot acaba sortint bé. Estim molt d'acord amb el que en la glòbia d'identitat. Crec que totes les llibaries ens diferencien, però no pas pels que escollim, sinó pel nostre caràcter. A l'hora de fer les coses, a de la gent... Eh, i crec que això amb una ciutat com a Barcelona que tingueu no realment, amb cost d'entrenat tant cos i paties, no ho sé, pel menys els primers hores ha de mostrar la farrada de les pedres. I també penso que una identitat es fa al dia a dia, dia a dia si un dia potser estàs molt simpàtic i guanyes un client, un altre dia no estàs tan i potser tens perquè has coneixeu sobre tota ràstic, dies així. És una també i i la comunitat, jo crec que la comunitat amb barri és super super necessària. Amb lloc de lectura, amb activitats, però que activitats que tot lo que més tribut, ja mitat, estava activitat, però fins a ser fins a límit les activitats don la libreria fins a un moment que posdi a bàsics, eh, va la pena tantes activitats per un dilluns. dia. És una cosa que s'ha de fer, és una que s'ha de fer. Però per mi, totes que ho ha falta, i jo estic molt de dir és que... I el I ja no m'ha passat tres dimecres, que no vaig calcular bé. He dit que ja m'ha ja, passat ja no tres dimecres, que no vaig calcular bé i recordo que vaig programar coses. Una es feia per Zoom a les 6 de la tarda, l'altre es feia presencial al Poble i per Zoom a les 7 de la tarda, l'altre es feia presencial i per Zoom a 7 de la tarda. El Llavors, el poble té és que nosaltres tenim dos clocs de la tarda, el del cloc i el del Poble Nou. trucant a la gent de la petita, jo que he la interacció, la petita és la llibreria infantil i juvenil, al Poble Nou, no tenim ni partiu i juvenil per dues raons que la gent et coneix molt bé. I la la a ja, punt, que no t'agrada, ta. simplement. La és, la és... No, no, no és que no m'agrada. A mi m'agrada de bo. Jo, sí, soc. No, no, soc. No. Aquí en la literatura infantil, en lloc de la literatura infantil, em parava moltíssim. Moltíssim. és el que m'agrada de bo. El eh... que et pregunto com acaba el l'hermèdia, no sé si. No, no sé com hauria d'acabar. Això és una però no acaba així. Eh, no, no, però, per exemple, no he he dit, jo, jo sempre dic no hi entenc, com que no m'agrada, no m'hi fico, no, no, no hi entenc. I a més és que em eh, és dir, com sap la, la raó principal és que jo puc maltractar, i que com ets, un actor adult, perquè vindrà i, i vindrà capacitat d'autodefensa, que farà el llibre, el tirarà pel cap, em donarà la el llibre, serà de pedura, i m'obrirà el trau, i dirà que el llibre és la als nens, no? I després penses, no, es no, que la casa diu i perdonem, ni tan també, va, no. no. Oh, i i llavors, jo sempre penso com que no se recomana ni el infinitiu ni subjuntiu. Igual estic i impedint la creació d'un futur rector. Ah, la, no. la responsabilitat... La responsabilitat jo, jo, de, Però la que, perquè, que a mi no, el tema de la gent que recomana infantilitzar. Perquè a no m'agrada, doncs sempre penso que ho faré. No, sí, sí, Activitats eh, són sempre necessàries totes, totes, encara totes. que no guanyis diners? Totes, sempre. Pregunta. Sempre. sempre. No T'ho sí, diré, diré de les dues maneres. De la manera èpica, que és la persona més comica, que és que encara que vinguin dues persones i no guanyis diners, us has fet amic molt romant, eh? I llavors hi ha la part empresarial que és que fer moltes activitats fa que hagis de fer moltes molt robes per promocionar -la. i, per tant, genera una cosa que no és tangible a curt termini, però sí a l'altre termini. Que és que si fas activitats i molt variades, estàs dirigint un conjunt de gent molt altra. I, per tant, eh, aquesta és la resta. Hosti, és que pot ser molta activitat que tens nostre Jo crec millor seleccionar-les, no sé què ni a tu, Jo no m'atreveixo entrar en una vegada amb l'experiència que nosaltres tenim, perquè tot just tenim quatre anys i l'últim, però puc fer res. Eh? Poca cosa. Sí que Va, faré d'aquí de... a l'instant. <laughs> Per una banda, t'entenc perfectament, perquè si, si, si fa ser, es fa servir molta energia per muntar activitats. No és fàcil quadrar gent que l'indigem. A vegades fas una cosa que tu dius, ostres, això serà xulíssim, ja tenen dues persones. Eh, has de contactar amb els autors, autores o traductors, il·lustradores. I sí, no? que hagi de venir moltes vegades no tens per pegar-los al cafè com aquell que diu no? i sap creure sí, Això és una altra doncs Que gent t'ha no sapagat, la gent I tu ara la sabés d'entendre. Una banda sí, perquè requereix molt d'esforç i és una mica frustrant veure que aquell esforç va fer una, una traducció immediata o semi-inmediata amb un benefici monetari, no? que dius, ostres, és que muntar l'activitat i m'ha costat 100 euros muntar-la i ha guanyat cero. Sí. Saps? perquè n'han vingut quatre, ningú ha comprat el llibre o el que sigui. Però també crec que moltes vegades és una inversió a llarg termini, d'alguna manera. Dir, bueno, avui he perdut diners, però uh, he fet soroll a xarxes, estic, estic ampliant, ampliant la base. No? Nosaltres ens hem sorprès aquest any. Hem hagut d'obrir un club de lectura de dones perquè no hi no, no, cabien. És com, ostres, doncs això és potser perquè els 3 anys d'abans no, la gent ens ha anat coneixent. Clar, per això dic que la meva experiència és diferent, perquè fa poquet. Aleshores, clar, amb eh, 3 anys, doncs, vol dir que hem fet, un, que hem fet una feina, no? que si al principi del curs, perquè hi ha 4 persones, hi haurà 15, sí. doncs, coi, si sí, haguéssim una cosa que haguéssim. Té i tant, molt agraïda, sí. gent que anava més al més i sí, això sí. Però jo em refereixo que jo he de fer jove per nens, eh, consells de música. Clar, no sé, hi ha un moment que dius, sempre, jo sé que penso que les afectivitats fos tant també una diversitat de l'actors, però també que, el que té, assiduament. Nosaltres normalment només fem activitats relacionades estrictament o, o amb un llibre, o amb... hem fet alguna cosa de música, però perquè presentàvem un llibre que parlava de música i, aleshores, eh tens l'excusa per entrar-ho per aquí o en un taller amb els nanos d'erreporta i pega, però, però sempre no, eh, amb, amb el recolzament del llibre. I una, sí, cosa, sí. una cosa que vaig aprendre del Xavier és, en tu, bueno, una de moltes, eh, a totes les presentacions, jo sempre dono les gràcies per venir i per comprar llibres. I compreu llibres per explicar la gent i, i no em tallo. Jo vaig veure que no estaria bé, perquè pues sí, perquè... Compreu llibres perquè és el que ens permet un d'aquestes coses, si no, no podem. Hi ha llibres que em fa el xep amb una mica de, de broma i una mica de gràcia, no? però sí que és veritat que... A vegades és una mica més gran. Jo tornaré a la pregunta. T'ho dius, jo he muntat joc per nens i tal. És cert que jo, perquè no tinc intel·ligència. Jo intento que el programa d'activitats de la llibertat sigui coherent. No coherent amb, amb, amb la venda de llibres, no? sinó que la gent que llegeix, en general, habitualment, són gent que té curiositat. És un valor que jo poso molt en, en, en alça en aquests moments. Perquè si no hi ha curiositat, no No, hi ha, no hi ha, i tant sols us diria que la humanitat, un dels drets humans curiós. Si no és curiós, està perdent una de les facultats principals que ha tratat de la teva vida. És conèixer la teva mirada sobre el món. Llavors, jo... Per què s'ha d'excusar? Saps que quan expliqui això, sembla que jo em que planificat de del llibre de, de, de la libreria i és fals. És dir, tot això són coses que tu vas veient des del llibre. De la libreria, al final, hem intentat fer una programació que sigui coherent amb el en què allò sigui, sigui un centre cultural. No un centre cívic, sinó un centre cultural. Jo no faré l'obra. Han oferts fer, fer, fer l'obra, de l'estranger. Han oferts fer, fer clàssies de... No, no. És a dir, jo necessito alguna cosa que estigui relacionat amb la lectura. Però es pot relacionar amb la lectura en moltes altres. Per exemple, nosaltres ara fem cicles. És una sessió al mes que comença a l'octubre i acaba al maig o a l'octubre. És cap al mes, la qual cosa fa que sí que no club. La gent es coneix, etcètera, i crea en veritat. I ve una persona que és especialista en el tema que sí. Hem fet cicles d'aproximació a, a la cultura, cicles d'aproximació a la poesia, cicles d'aproximació a l'arquitectura, cicles d'aproximació a la filosofia. Per què? Perquè entenem que de tots els temes que es tracten en cadascuna de les sessions, hi ha relació, d'una o altra manera, amb algú llibre o amb algú llibres. I, per tant, la bé ve, apren alguna cosa i quan surt d'allà es libreria, i a millor, es eh, troba a Per tant, moltes activitats, sí, coherents, sobretot. Com no, pas cicles, jo un entendre bé, que és una cosa ja... No, ja no vaig les activitats les activitats virtuals. A les activitats virtuals. Aquest és el gran debat que hi ha presentacions de llibres. presentacions de llibres. Sí, sí. Tu presentes un llibre. de presentació de llibre. quan de més no és ni tan sols la primera presentació, perquè la primera presentació el té a la casa del llibre o a la FNAC, o el taró. Qui bé? discut a la família, els amics eh? ja hi pas any. No? Eh? Ja hi i no la pateixen. Bueno, no sé que sigui la mare o el pare i que estigui allà al darrere. No ho eh, farà. Eh. Llavors, hi ha un gran debat. Hi ha un gran debat que intento forçar. És una pregunta que us faria a nosaltres. És, tu vas a la presentació del llibre. En aquesta presentació, la libreria ha hagut de treballar per organitzar. Ha hagut de trucar a la distribuïdora perquè portessin els llibres. Ha hagut transportista per portar els llibres ha deixat els llibres, s'han col·locat allà, ha parlat amb l'editor, l'editor parlat amb l'autor, l'autor l'ha combinat perquè vingui per persona presentant, etc. etc. S'ha fet trajetons d'invitació, s'ha fet difusió de les xarxes socials, s'ha fet totes les... pam, pam, pam, pam, pam. estem en casa d'empresa privada. Que no, que és, és una cosa que no... I, i, ens hem de posar al cap. una llibreria és una empresa privada, en el format empresarial que vulgueu. Cooperativa, societat limitada, autònom... Eh, societat Anònima, eh, Unió Temporal d'Empreses... És igual, eh? el que vulguem. I llavors resulta que la gent ve a la presentació. S'asseu, escolta aquell personal Ferrac, està allà i tal... La presentació no acaba a l'acaba, si la muntes a les 7, perquè, clar, a les 7, el que tenim la societat que tenim, si la és a les 8... Eh, eh, clar, el divertit era eh, de sopar, el divertit eh, també. Té família, amb sinó la perduda, tot aquest procés. Eh, eh, no el pots montar a les 6, perquè clar, a les 6 la gent treballa. Eh? I no, no, no, no. Un guat és a les 7. La presentació acaba l'endran fins a quarts de nou. Una cosa fa que el senyor que està treballant, o el senyor que està treballant allà, està utilitzant I tu dius, bueno, pues clar, però com que és llibreter, és èpic, que vol contractar les ventures, ja, no és guanyar la, la vida. Vostè, clar, de treballar una hora, no a treballar, va, molt Resultat de la presentació. Se'n va la gent, escolta, molt xula, molt maca, la llibertat. Fantàstic, oh, m'ha agradat molt. Adéu. L'ibertat va, doncs? De Dos. Aquesta realitat va molt maca. Dos. Llavors, un dia la gent a la fa i vaig dir-hi, escolta, a fer una cosa De cop s'ha és a dir, presentació del llibre. Pobres 5 euros. Per quan la presentació. Ara, el llibre com va? 15. Tu pares 5 euros d'entrada. Te'n vas, compres el llibre, o mira, o compres un altre llibre. Et descopres 5 euros. I vas, has pagat 5 euros, o has el llibre. En general, és una pregunta que us faig a vosaltres. La xifu en Sabeu qui no ho entén? Sabeu qui no ho entén? Els editors. Perquè deien, bueno, clar, és que, clar, és que si fas treball, no hi veurà ningú. I llavors li deia, bueno, si no ve ningú, doncs llavors, tenim un problema, Però el que no podem fer és que jo treballi, que aquí treballis, que l'altre treballi, que movem tot això, que fem avall, no? És a dir, si, si al final no vens llibres, surtin prenent tots. De pit, les activitats infantils encara fa més mal per fer una quanta contes. Ja. No s'ha d'explicar una il·lustradora. Apa, i és una feina. No? Va. Ara, ara jo ho pregunto. Va, jo, com que no mireu les cares, que fem tots tapats, no? Si jo us dic ara, va, vaig fer una... Però podeu contestar amb tothom a la nostra edat? Perquè no, estem aquí. Ara, ara no ho dit. A veure, com que ha dit això, ja... Sí, tots a l'hora, no? Però us sembla una baixanada? Sí, per exemple, Anglaterra o el Regne? Anglaterra? O a Alemanya, si tu vas a una presentació d'un llibre, va l'autor que llegeix un fragment d'un llibre. Allà, prepara la lectura i tal. Aquell, aquell autor cobra. Perquè o bé li paga la libreria, o li paga a o li paga una institució. I la gent ve. I quan ve la presentació, a la porta et trobes el llibre per comprar-lo. I en alguns casos, a Alemanya, pagues el llibre i 20 euros per entrar. Si és un top of the tops. En anau o... En eh? anau a cosa? No sé, al final, un pica-pica en però... No. però ara, la pregunta és, és una vejanada, pregunto un deu alta, és una vejanada de les presents... La fórmula de que una presentació de llibres, o una activitat infantil o el que sigui tal, es facin pagar 5 euros que es descomten després si compres un llibre. això d'això similar d'assimilar a un altre teatre, a un concert... No, no, per... no, no, però, no, no però jo he sigut a fer això perquè un escriptor és un artista, també. Ah. I tenim la cosa que, que sembla benigràt. És un treballador. El tocar. Ha sí, ha tocar, però tinguem la nostra societat. Ha, ha, ha de cobrar... I aquí, per exemple, ja et demanava el de recolzament d'institucions. Per tu hi ha un sur, unes, unes ajudes de, de les lletres catalanes que et diuen que et donen no? però activitat per un grup de la tira, perquè em porti el seu entorn, transport, i hi ha quatre dones, per això ho pugui per especificar. Però, l'activitat de la ciutat. Llavors, jo com a llibre t'he tot el sistema perquè vingui aquest senyor, no cobrarà res a ningú, i els diners que puc donar l'institut de les cartes catalanes pagar-li a aquest senyor, i llavors, ser màrtir a l'altre cop de la tortura psicològica administrativa perquè, a més, no només li hauré de pagar, sinó que, a més, hauré de fer una justificació o la subvenció per dir que aquest senyor hauríeu d'allà i, i tirar-me tres dies per intentar petjar el... el... el... el... la... la justificació no? en el sistema. La pregunta és, quants d'aquí seríeu contrari allò per filosofia de dir si vaig a una presentació d'un llibre i em fa pagar 5 euros encara que després no ho esportin llibre ni de conya vaig a aquella presentació no és justificable però sabeu què passa? que a tota la gent que està aquí és gent que aneu a si tu ets una persona que aneu a la llibre i que a més presenta el llibre un amic seu però que ell no el llegeix i tot plegat, dius com? he d'anar la presentació del llibre del meu amic i no toca sínquens però no de